На подвір'я якраз завели невелику групу людей, які здивовано дивилися на вифранчену пані. Підвели до чоловіка з виправкою офіцера, біля якого знаходився і той з чорними мішками під очима, котрий приходив до мехів-цвіркунів. Зося і Яків, котрий стискав її руку, підійшли до чоловіка з виправкою. Той подивився явно здивовано. Зося привіталася і сказала, що вона... Зоф'я М'ялковська, ревна католичка, шляхтянка з древнього польського роду, відомого ще з часів королів-п'ястів, спадкоємиця по прямій лінії полковника Януша М'ялковського, відзначеного світлої пам'яті королем Яном Казиміром за походи проти запорізьких страйців, правнучка Конрада М'ялковського і донька Броніслава М'ялковського, якщо пан, пан, капітан армії краєвої Збігнєв Куртовський, таки представився чоловік. І якщо пан капітан не вірить, сказала Зося, то ось мій паспорт, а ось наша родова грамота, видана королем Яном Казиміром. Віримо, пані, але... Капітан взяв паспорта і таки глянув. Конрад М'ялковський, Броніслав М'ялковський, він наче щось пригадував. Так, пане капітан, ви не помилилися? Мій батько саме Броніслав М'ялковський, соратник нашого вождя Юзефа Пілсуцького, який був разом з ним в російському засланні і який стояв з ним поряд під час проголошення незалежності Другої Речі Посполитої 11 листопада 1918 року який згинув у поході проти більшовиків у 20-му році. А мій прадід Конрад був близьким соратником князя Адама Чарторийського і помічником начальника канцелярії його світлості, а при Кастусі Калиновському також зложив голову за незалежність Польщі. — То цохте, ясна пані? — вже з теплою ноткою в голосі спитав капітан. Зуся сказала, що вона разом зі своїм чоловіком Якубом, капралом війська польського, який проливав кров за ойчизну у вересні 1939 року, хочуть бути поруч з тими людьми, котрі знаходяться в церкві, серед яких вони прожили значну долю свого життя. Капітан доволі м'яко заперечив, що така жертва не потрібна і нерозумна, ці люди відступники. «І зрадники, схизматики і бандити!» «І пані Зоф'ї не робить честі те, що вона захищає їх!» «Я їх не захищаю, а прошу за них у пана капітана перед паном Богом і маткою Боскою!» Тут зосіді стала іконки матки Боскій Свєнтокшицької і Тарнобжецької або хай пан капітан дозволить померти разом з ними. Це неможливо, заперечив пан Збігнєв. Тоді Зо все вже підвищила голос. Нех пан капітан замість цих людей розстріляє її Зоф'ю М'ялковську, доньку Броніслава М'ялковського і правнучку Конрада М'ялковського, якщо конче потрібна чиясь смерть. Нех розстріляє, бо так і кажуть і матка Боска Танубжеська, і матка-боска Свєнтокшицька. Мусить вона прийняти смерть за цих людей, якось справжня полька і католічка з роду справжніх поляків М'ялковських». Капітан завагався. Зося стояла і незмигно дивилася йому в очі, горда і виструнчена. Вперше цей бравий офіцер, що вже дивився в очі інші смерті, не знав, що чинити. Спалити живцем. Хай навіть разом із бандитами і відступниками доньку близького соратника Юзефа Пілсуцького і пранучку близького соратника Адама Чарторийського і Кастуся Калиновського означало заплямувати на віки вічні своє ім'я. І добре ім'я та честь свого роду. Найпростіше не пустити силою Її і її чоловіка до церкви. Це можна зробити, але... Капітан, що опустив погляд, знову підвів голову і відчув. Ця жінка, ця вродлива горда полячка, до того ж знатного роду, донька одного з творців польської незалежності, мимоволі захоплює його. Яка гідна... Справжньої польки-аристократки Мужність, Відвага, Непозірне, А справжнє благородство Вся крив. Яка дивовижна врода, Що дісталася якомусь капралу, Судячи з усього Мужлану. О, матка Боска, Чому доля така несправедлива? А що, як ця пані, Що навіть у цій глушині, певно ж, Зберегла свої колишні зв'язки, Скомпрометує у новій жетчій посполитій, яка постане після перемоги над швабами, його ім'я. І він прийняв рішення. Приклав руку до конфедератки, легко-легко вклонився і скомандував соратникам рушати за ним. Щось спробував заперечити чоловік, що приходив до мехів, але капітан сказав, що рішення не змінить. Як тільки вони зникли на сусідній вулиці, люди хлинули з церкви. Хтось було зарепетував, що серед них полька. Та дізнавшись, хто їх порятував, люди оточили Зосю і Якова, цілували Зосі руки, а декотрі вклякали на коліна, як перед святою. Тут Зося не витримала і забилася в істеричному плачі. Плакала і бурмотіла якісь слова. Її заспокоювали. Вже вдома, де їх зустріли здравожені, зарюмсані діти і геть посіріла мати Параска, коли Зося роздягалася і яків сказав